Карел е кримските легиони 1. Четирима от ветераните 2 на Цезар 3, които след участието си в Галския 4 и Британския 5 поход се бяха върнали, овенчани с слава и с най-големия триумф. Такъвто е виждал светът, та тези четирима герои, казвам. А именно Беурио, бивш десетник, Луциус, заради своята маршавост наричан Мацер, Сартур, известен под прозвището Хила, ветеринар на 2 легион, и най-сетне Струбус от Гета. Се бяха събрали в кръчмата на сицилийския гръг и голям шмекер Онократ, за да си припомнят заедно великите и паметни военни събития, на които те някога бяха свидетели. И тъй като беше Жега, Онократ изнесе масата им на улицата и там четиримата войници си пиеха виното, като разговаряха високо помежду си. Нищо чудно, че скоро около тях се струпаха хора от улицата, за занаячии, магаретари, деца и жени с пеленачета на ръце, за да слушат разказите им. Трябва да знаете че славните дела на Великия Цезар тогава все още привличаха вниманието на всички римски граждани. Слушайте значи, каза Струбус от Гета, да ви разкажа какво се случи, когато на реката срещу нас се бяха изправили 30 000 сенони 6. Чакай, поправи го Беолио, преди всичко сеноните не бяха 30 000, а най-много да имаше 18 000, второ, ти беше в девети регион, който никога не се е сражавал с сеноните. Вие тогава лежахте на лагер в Аквитания 7 и ни кърпехте обувките, легионът ви нали беше само от кондораджии и кърпачи. Ха сега карай нататък. Имаш грешка, възрази Струбус. Ако искаш да знаеш, тогава ние се намирахме в Лутеция 8, а колкото до обувките ви, ние ги кърпехме, вярно, ама това беше след бягството ви от герговия 9, съвсем ги бяхте протрили. Какъв пердах ядохте само тогава вие и пети легион, и така ви се падаше. Не беше така, каза Луциус, погото наричаха Мацер. Пети регион никога не е бил при Герговия. Пети регион го тупаха още при Бибракте 1-0 и от тогава не го биваше за нищо друго освен за плячкосване. Като петия друг легион нямаше, каза Мацер и плю далече. А кой беше виновен за това, каза Беолил, че пети легион при Бибракте загази с двата крака. Предните позиции трябваше да се заемат от чести легион, който трябваше да смени петия ама на от 6-ти е им се искаше. Нали му се бяха върнали от женските в Масилия едно-едно. Приказваш врели възрази Съртор, попряко Хила, шести ти легион изобщо не е бил при Бибракте, той стигна на фронта едва при Аксона, когато командуването беше поел Галба. Що си не гледаш вълчеството, като не ги разбираш ти я работи, рече Беолио. На Аксона беше 2-ри, 3 и 7 легион. Шестия е бороните 1-2 отдавна го бяха пратили на почивка Дананка у дома. Всичко това от край до края е лъжа, каза Луциус Мацер. Истината е само това, че втори легион, в който служих аз, Себи Аксона, останалото е лично твоя измислица. Що ли приказваш и ти, каза Струбус от Гета. Наксона, на вие хъркахте на резервната линия и когато се събудихте, битката беше свършила. Да опожарите Генабум 1-3, за това бяхте кадърни вие и да съсечете няколко стотин цивилни, задето бяха обесили трима хвари, и на това бяхте способни. Така беше заповядал Цезар, свираме нема цер. Не е истина, извика Хила, заповедта за това не беше издал Цезар, а мила Биен 1-4. Къде ти Цезар, той беше прекалено много политик, за да направи такова нещо, а Лабиен беше военен. Галба 1-5 беше истинският военен, каза Беорио, защото не се страхуваше, Алабиен Лабиен се намираше винаги половин миля зад фронта, да не би да го сполети нещо случайно. Къде беше Лабиен, когато ни обкръжиха нервите 1-6-а? Тогава убиха Центуриона 1 7 -ни и аз, като най-старши десетник, трябваше да поема командуването. Момчета, казах им аз, който отстъпи само една крачка. Това с нервите, прекъсна го стробус, беше детинска работа, те ви обстрелваха с шишарки и желади. Много по-лошо беше с арверните едно 8. Приказки си приказваш, възразима мацер, арверните ние изобщо не можахме да ги стигнем. Нямате си представа, то беше нещо като лов на зайци. В Аквитания, каза Хила, аз улучих веднъж един елен, ама парче беше, ругата му бяха разклонени като дърво, два коня трябваше да го довлекат в лагера. Това нищо не е, заяви Стробус, в Британия какви елени имаше да знаете. Леле, дръжте ме да не падна. Извика Беолио, Струбус ще не разправя, че е бил в Британия, а пък ти да не би да си бил, обърна се към него мацер. Хей, онократе, донеси вино. Ще ви кажа, че съм срещал много лъжци, които са разправили, че са били в Британия, но не съм вярвал на никого. А аз бях, каза Хила. Бях закарал свини. Там беше седми, осми и десети легион. Бабини деветини, изрази мнението си Струбус. Десети регион по-далече от Секванския 1-9 лагер никога не е ходил. Да ги бяхте видели какви бяха излъскани, докато да дойдат в Алесия 2 -0. Ама там здравата ги наредиха тия сукълчета. Там всички ядохме боя, каза Беурил. Пердашиха ни като брашнен чувал и все пак накрая спечелихме сражението. Не беше така, възразима Макер. Това изобщо не беше кой знае колко голямо сражение. На сутринта, като излязох от палатката, не беше така, каза Хила. Тя, тая при Алесия, започна още потъмно. Иди копай гробища, каза Беолио, цялата работа започна, след като бяхме обядвали, точно бяхме яли Овнешко. Това не е истина, каза Хила, като удари си юмрук по масата. При Алесия ни даваха само бовеждо, крарите бяха заболели нещо. Никой вече не искаше да го яде. А пък аз ти казвам, че беше Овнешко, настояваше Беолио. Нали тогава беше дошъл при нас стотникът Лонгус от Пета легия. Гледай какви ги разправя, каза Мацер. Та Лонгус беше при нас във втори легион, а когато бяхме при Алесия, него отдавна го бяха убили. В пети легион беше Хиртус. Това не е вярно, каза Хила. В пети легион беше Оня, как го казваха. Сетих се, Корда. Гляй кратко го, не се съгласяваше Беолио, Корда беше в Масилия. Лонгус беше и стига толкова, дойде и каза, да му опустея и дъжда. Дрън-дрън, извика Струбус. Не беше така. При Алесия тогава изобщо не валя дъщ. Страшна горещина беше, нали си спомням как се беше в свинското. Овнешко беше, извика Беолио, и валя Тари казвам, идва тоя Хиртус и разправя, момчета, казва, мирише ми на голяма тупаница. И излезе прав. Сражението продължи 20 часа. Не беше така, каза Мацер. Всичко се свърши в 3 часа. Аха, имаш голяма грешка, каза Стробус. Всичко продължи 3 дни, но с почивки. Втория ден ни биха. Не е вярно, заяви Хила. Биха ни първия ден, на втория ден си им го върнахме. Влупости, каза Беолио, ние изобщо не бяхме ги били и искахме да се откажем, но те се отказаха преди нас. Това съвсем не беше така, рече Мацер, изобщо при Алесия не е имало никакво сражение. Онукрате, вино. Чакайте да ви кажа нещо, когато обсаждахме Аварик 2.1. Абе, не беше така. Измърмори Баулио и заспа. Инфо. Информация за текста. Символ за авторско право едно Карел Чапек. Символ за авторско право 1968 светомир Иванчев. Превод от чешки. Керал Капик. 1932.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 ИСКОСЛОВНСКИСПИСОВАТЛ Праха, 1964 Сварено от «Моята библиотека» HTTP двоеточие дабъл наклонена черта CHITANKA.INFO наклонена черта Текст наклонена черта 1 0 Последна редакция 2009 03 0, 0, -0 -1 1 19 часа НОЦ 1 Римският легион Основна бойна единица в Римската войска Наброяваща обикновено 4500 души, от които 3000 тежко въоръжени пехотинци, 300 конници и 1200 леко въоръжени пехотинци. 2. Ветерани, староримски войници с продължителен стаж и опит. 3. Цезар, Гай Юлии, 100 4 години преди не е, военачалник и държавник, достигнал абсолютна власт над цялата Римска империя. 4. Галски поход, войната, която Цезар води в Галия през периода 5-9-5-2 години преди не 5. Британски поход, първото нашествие на Цезар в Британия през 55 година преди не второто, през 54 години преди не 6. Сенони, келтско, галско, племе, което, според римското предание, е представяло основната съставна част от населението на Галия. 7. Аквитания, старото название на югозападната част на Галия между Гарона и Пиренеите, по-късно самостоятелна римска провинция. 8. Лутеция, в древността град на мястото на днешния Париж. 9. Герговия, главната квартира на Арверните, срещу която Цезар предприема неуспешно нападение по време на общото възстание на Галите, организирано от Верцингеторикс в 52 години преди на е. 10. Бибракте, град в източна Галия. Днешния Белваре, при който в 58 години преди не е Цезар разбил Келтското племе Хелвети. 11. Масилия, град в Галия, днешната Масилия. 12. Ебурони, Келтско племе в древна Галия между Рейн и Емоза. унищожено от Цезар в 53 години преди не е. 13. Генабум, днешният Орлеан, превзет от Цезар в 52 години преди не е. 14. Титлабиен. Цезаров легат в Галия през периода 58-50 години преди не е който през 49 години се присъединил към Помпей и паднал в борбата против Цезар при Амунда в 45 години преди не. 15. Галба, авторът е използвал тук неподходящото от хронологическо гледище име на опитния военачалник Сервий Сулпици и Галба, покъсно римски император, 68-69 години. 16. Нерви, старогерманско племе в северо Галия, днешна Белгия и съседната част от Франция. 17. Центурион, Лад, Стопник. 18. Арверни, най-важно от келтските племена, което през II век преди не е покорило повечето от останалите келтски племена и разпростряло властта си от пиренеите Дорейн. 19. Секвани, галско племе, населяващо сегашната област Франшкунт между Родан, Рона, Арар, Савона и планината Юра. Покорено от Цезар през периода 5-8-5-2 години преди не е. 20. Алесия, град в Галия. В който през време на голямото галско възстание, през 52 години преди не е бил обкръжен и пленен вождат на арверните Верцингеторикс. 21. Аварикум, галски град, днешният Беорже, превзет от Цезар през 52 години преди не е.